Poveste Portocalie Poveste populară cipriotă Odată de mult de tot, într-o țară călduroasă unde creșteau mulți portocali, s-a născut această poveste, care a început de unde credeți? De la o portocală. Vânzătorul tocmai desfăcuse o nouă ladă și apucă grebit fructele cu coajă galben roșiatică, aruncându-le în punga de hârtie. Ajunsese la rând o bătrânică îmbrăgată în negru și cu o sacoșă mare în mână. Pe când vânzătorul aruncă în pungă de-a portocale mari și mici, fără alegere, deși bătrâna îl rugase să-i dea din cele mai coapte, că nu prea are dinți buni, auzi deodată. Nu mă pune în pungă! Nu-mi place deloc bătrâna asta e, sigur că am să stau acum să aleg Când e atâta lume care așteaptă să fie sănătătă Dar înțelege că eu sunt o portocală fermecată Și nu trebuie să ajung în mâna oricui e, Dacă ești fermecată, precum spui N-ai decât să sari singură în punga care-ți place Și fără să se închisească, Vânzătorul continuă să umple punga Așa a ajuns portocala cu pricina În sacoșa bătrânei Bătrâna se plimbă prin diferite locuri, pe la farmacie, pe la băcănie, pe la măcelărie, până ce, abia spre seară, a ajuns acasă. Când fu scoasă din pungă, portocala a încercat să-i vorbească bătrânei, să-i spune că ea nu e o portocală ca oricare alta și că îi poate îndeplini trei dorințe. Dar degeaba, orică portocala vorbea prea încet, orică bătrâna avea prea mari dureri de urechi și nu o putea auzi, eh. Noroc că bătrânica băgă de seamă că una din portocalele cumpărate are o culoare deosebită și a pus-o pe o farfurie în mijlocul casei. Așa a scăpat portocala să fie curățată și mâncată ca orice altă portocală. A văzut bătrâna că în toată camera se răspândește o lumină portocalie plăcută și un parfum deosebit și era tare mulțumită. Se uită la ea cu mare drag. Dar când fu gata să se culce, sosi poștașul cu o telegramă în care scria că nepoata ei Eleni e bolnavă. Se grăbi să plece la ea. A pus în sacoșă câteva borcane cu doceață de cereșe, mare de trandafir de în invers, a mai îndesat câteva legături cu flori de mușețel, de tei și de sânziană cu care spera să-și facă sănătoasă nepoata și a fost gata să plece. Dar în ușă își dădu seama că a uitat ceva lui bolnav trebuie să-i duci ceva dulce și bun Și pentru că n-avea vreme să mai treacă pe la magazin A apucat portocala Deși parcă îi părea rău după lumina aceea portocanie și plăcută Ce învăluise camera de când adusese acest fruct în casă Nepoata Eleni era mai bine Medicamentele luate și făcuseră efectul Dar trebuia încă să mai stea în pat După ce așeză pe raftul de sus din cămară Plantele pentru ceaiuri Și pe raftul de la mijloc borcanele cu dulceață, Mama Eleniei găsi în zacoșă o portocală O aruncă grăbită în punga cu portocale Cumpărate de ea cu zi mai înainte Dar bunica parcă presimțea ceva Ei ceru mamei să-i aducă portocala fetiței când mama o aduse, o lumină portocalie blândă și o mireasmă dulce se răspândiră în camere. Eleni bătu din palme de bucurie și luă portocala în mână. Atunci portocala zise disperată. Nu mă mânca încă! De ce să nu te mănânc? Ești acră? Ei, nu sunt acră. Sunt fermecată, Eleni. Și ce poți să faci dacă ești fermecată? Poți să să-ți îndeplinesc trei dorințe. Ua, păi atunci vreau o poveste. Pe dată Eleni se simți purtată pe sus, peste munți și văi, peste case și orașe, până într-o țară portocalie, în care creșteau mulți portocali. Oamenii adunau de zor portocalele portocalii, le puneau cu grijă în coșuri portocalii, apoi le cărau la un morman mare portocaliu, unde erau împachetate în lăzi portocalii. Lăzile erau duse cu camioane tot portocalii în port, unde cu macarale portocalii erau coborâte în burta adâncă și goală a vaporului Portocaliu, câțiva supraveghetori nu lăsau pe nimeni să se odihnească sau să guste din portocalele culese. Deodată, unul o zărit pe eleni se repezi la ea și o îmbrânci i Hei, tu! De ce stai aici și nu culegi? Iar pe deasupra ai mai și furat o portocală. La soare cu tine! Asta-i portocala mea a vrut să spună Eleni, dar nu apucă, pentru că supraveghetorul cel furios o făcă, ridicând o la sucțioară ca pe un sac. O duse într-un palat mare, portocaliu, în care plutea un miros pântrunzător de portocale, trecuseră prin sări enorme, împodobite cu candelabre din portocale, prin coridoare mărginite cu portocali. Pașii. nu li se auzau pentru că pe jos erau așternute covoare groase portocalii, Ajunseră la tronul stăpânului acelui palat portocaliu și al grădinii portocalii. Acesta stătea pe un tron portocaliu, era îmbrăcat în haine portocalii și fuma tutun portocaliu dintr-o lulea Portocalii. Am prins hoțul care ne fura portocalele fermecate Iată, una o avea în mână și venise după celelalte Cum? Nu, nu, nu e adevărat De ani de zile de când stăpânesc această grădină și acest palat Nu reușesc să culeg portocale fermecate din portocalul de aur Când sunt... Aproape cuapte vine cineva și le fură și pune în loc portocale obișnuite Eu nu am furat-o Mie mi-a adus-o bunica, iar eu doar i-am cerut portocalei fermecate să-mi spună o poveste Atunci se schimbă lucrurile Dacă e așa cum spui, atunci portocala îți va îndeplini dorințele Iată! Tot ce vezi în acest palat e numai desenat. Nimic nu e adevărat, totul este dat cu culoare portocalie. Tronul pe care stau e din carton, covorul e din urzică, iar candelabrele din sticlă. Cu ajutorul portocalei să le prefaci pe toate în aur portocaliu. Vreau să fiu cel mai bogat om. Uf, bine, dar mai întâi să dispară paznicii cei groaznici, iar oamenii să fie lăsați în pace Și dorința i se îndeplini pe loc <fie> Stăpânul striga disperat Scapă-mă, căci dacă ajung aici lucrătorii de afară, e vai de pielea mea Eleni însă fugi la oamenii cei veseli, care cântau și jucau de bucurie că scăpasele de supraveghetori. Apoi, la alungare, pe fostul săpân, făcură sărbări mari cu muzică și dans. Eleni furugată să rămână în țara Portocalie, dar cum se simțea cam obosită, ceru Portocalei să o ducă acasă. Era ultima din cele trei dorințe dar nu-i părea rău, trăise o poveste portocalie.